Зелені цяточки Він таки пробрався на корабель. Крім нього, перед енергетичним бар'єром чатувало ще кілька десятків інших. Здавалось марно. Та зрештою бар'єр вийшов з ладу на дві хвилини, що довело перевагу об'єднаних організмів над живими фрагментами. І він прослизнув усередину. Решта були надто повільні. Вони не встигли скористатися з нагоди, але то байдуже. Вистачить його. Помалу задоволення згасло, перейшло в почуття самотності. Який жахливо прикрий і неприродний стан існувати відокремлено від усього об'єднаного організму, стати самому живим фрагментом. І як ці чужинці витримують свою фрагментарність? Від цієї думки приязнь до чужинців зросла. Тепер, коли він сам скуштував від йому стала відчутна та жахлива самотність, що сповнювала їх таким страхом. Адже усі їхні вчинки диктував саме страх, породжений цією самотністю. Що, коли не цей нестямний страх змусило їх, перш ніж вони посадили свій корабель на планету, випалити кружало з милю в діаметрі, розпікши ґрунт до червоного жару? Навіть організоване життя було знищене тим жаром на десять футів у глиб. Він увімкнув сприйняття і жадібно прислухався до чужинських думок, які плинули в його свідомість. Йому приємно було, що він знов у контакті з іншим життям, та не час віддаватися насолоді йому не можна забуватись. А от підслухувати думки це не зашкодить. Декотрі з живих фрагментів на кораблі. Думали дуже виразно, дарма, що самі були такі недокінчені, недосконалі. Їхні думки дзвеніли, наче малесенькі дзвіночки. «Мені весь час здається, наче я заразився», – сказав Роджер Олден. «Ти розумієш мене? Без кінця мию руки, а воно не допомагає». Джеррі Торн не любив драматизму. Він навіть очей не підвів. Корабель ще маневрував над планетою Сейбрука, і Торн мусив стежити за приладами. Він тільки сказав. «Чого це тобі так здається? Нічого ж не сталося?» «Сподіваюся, що ні», – відказав Олден. У усякому разі ті, хто виходив, лишили свої скафандри в шлюзі для повної дезінфекції. Всі, хто вертається з надвору, проходять радіаційну ванну. Я гадаю, що нічого не сталося». «Чого ж нервуєшся? «Хто зна?» Краще, якби бар'єр не вимкнувся. Певно, що краще. То була прикра випадковість. Я не певен, сердито відрубав Олден. Я саме був тут, коли воно сталося. Якраз на моїй зміні. І ніякої потреби перевантажувати лінію не було. Повмикали, що треба і що не треба. Чорт зна що. А вже ж, йолопи. Та ні, не в тому річ. Я був присутній, коли старий розслідував це діло. Ніхто не міг до ладу пояснити, чому так вийшло. Нагрівання панцера ввімкнули в лінію силового бар'єра, а воно ж забирає аж два кВт. Цілий тиждень брали енергію з допоміжних батарей, а тоді раптом. І ніхто не знає, що ж за причина. А ти знаєш? Олден почервонів. Ні. Я все думаю, чи їх... Він затнувся, підшукуючи слова. Чи їх не примусили якимось гіпнозом? О ті істоти, що за бар'єром? Торн звів очі і спокійно зустрів Олденів погляд. Я б цього більш нікому не казав. Бар'єр вимкнувся всього на дві хвилини. Якби що сталося, якби хоч билинка проникла сюди, за півгодини це показали б бактеріальні культури. А за кілька днів колонії дрозофіл. І перше, ніж ми вернулись би на землю, воно проявилось би на хом'яках, кролях, а може й на козах. Тож заспокойся, Олдене, нічого не сталося. Анічоїсінько. Олден рушив до дверей. Пройшов за два фути від чогось принишклого в кутку, але не помітив його. Він вимкнув центри сприймання, і тепер чужі думки вже не проникали в його свідомість. Врешті ці живі фрагменти цікавили його, бо не були пристосовані продовжувати життя. Навіть як фрагменти, вони були неповноцінні. Зате інші типи фрагментів були не такі. І він мусив стерегтися їх. Бо спокуса буде велика, а він не повинен виявити своєї присутності, поки корабель не сяде на рідній планеті.